Reggel egy Marita félek egyetlen kávé után a kert felé vettem az irányt. Felkelés után fürdőruhát húztam, mert elhatároztam, nem telhet el még egy nap anélkül, hogy kipróbálnám a medencímet. Mert úgy döntöttem, az bizony az én medencím, konkrétan az én teraszom előtt nyújtózott, és senki nem használta. Nem mintha a másikat bárki is használta volna, ott sem láttam még senkit úszni, de úgy gondoltam, az Emily medencéje, ez a kisebb meg az enyém. Ezt Emily nyilván nem így gondolta. Lassan beleereszkedtem a vízbe, és örömmel állapítottam meg, hogy a víz kellemes, nem fagyok bele még így tájban sem. Épp úszkáltam, lubickoltam, úgy tettem, mint aki testmozgást végez, holott leginkább a hátamon fekve lebegtem, amikor a periférián valami mozgást észleltem. Eleinte nem foglalkoztam vele, úgy hittem Godzilla legelészik valamelyik bokor tövében, de aztán feltűnt, hogy közeledik felém, és egyáltalán nem olyan a járása, mint a kutyának be lendőltem, addigra az ebre cseppecsem hasonlító egyén már a medence szélénél gugolt és engem bámult. Egy latin fickó volt. Egy nagyon jóképű, 30 alatti latin nagy-nagy izmokkal, mesztelen felsőtesttel, fehér nadrágban, kezében egy lepkehálóval. Illetve nekem lepkehálónak tűnt, de később kiderült, hogy azzal meri le a vízfelületről a ráhullott dolgokat, mint például a leveleket megfulladt rovarokat, porszemeket. Végtelenül sűrű háló volt, amin a legkisebb dzsúva is fennakadt. Emily bizonyára háklis volt a vize tisztasságára, és úgy tűnt, nem veti meg az esztétikai élményt sem, amit a fickó a szolgáltatott munka közben. Pász vagyok, vigyorgott rám a száz fehér fogával. Gyermek ilyen lelkes volt a mosolya, egyesek valószínűleg a szexi jelzőt használták volna, de nekem túlságosan szíles volt ez a mosoly. Olyan fickónak néztem, aki minden gazdag amerikai nőre, teli szájjal vigyorog, hát ha leesik egy kis extra meló. Hát, ezt nálam benézte, ugye inkább azon gondolkodtam, vajon Emily a nevek alapján válogatta a férfi személyzetét, vagy a véletlen műve, hogy csez és páz egyházban dolgoznak. Caroline Feleltem kevésbé széles mosolyjal a vízből, és kifelé kezdtem úszni, hogy Pász végezhesse a munkáját. Nem kell sietnie, vigyorkott tovább a medence pucoló. Nagyon szívesen várok, addig elintézek valamit. Felegyenesedett, és elindult a főépület felé. Kipattantam a vízből, és besiettem a szobámba, aztán onnan kilestem a folyosóra. Láttam Pász fenekét besétálni a konyhába, ahol Maritával kedélyesen csevegni kezdett spanyolul. Sajnos egyetlen szót sem értettem. Úgy tűnt, munka előtt iszik egy kávét a fickó, semmi más dolga nincs. Ártalmatlannak tűnt, mint Marita vagy Csez, csak a vigyora volt idegesítő, mintha a hímringyó lenne. De egyértelműen nem Emily hímringyója volt, mert nagyon is úgy viselkedett, mint egy a személyzet tagjai közül. Lehet, hogy csak kedves, és azt gondolja, ha mosolyog több attot kap, mintha mogorván hálózza a medencét. Miután az izmos latin pasas lelépett, már a felség területére léptem. Találkoztam Pázzal, jegyeztem meg, mire a nő arcán egy kis mosoly jelent meg. Ilyet sem láttam még. Kedves fiú, tettem hozzá. Páz színész, bólintott a házvezetőnő. És nagyon jó, csak épp kubai, így nehezen kap a tehetségének megfelelő munkát. Ó, itt mindenki színész, nem? Tényleg nem volt él a hangomban, én legalábbis nem tettem bele, de Marita nyilván másképp gondolta, mert ismét mogorva képet vágott. Én nem, morogta, és ismét elfordult tőlem. Úgy tűnt hiába való minden próbálkozásom, az asszony nem fog megkedvelni. Már-már úgy sejtettem, hogy valamiféle rasszista felfogásból utasít el mindenkit, akinek a bőre világosabb, mint az övé. Megértettem, hogy bármit tehetek, bármit mondhatok. A házvezetőnő elkönyvelt ellenségnek, és a fejem tetejére állok, sem változtat a véleményén. Első asszisztensi feladatom végül az lett, hogy el kellett mennem a Rodeo Drive egy luxus üzletébe elhozni Emilinek egy ruhát, melyet a másnapi drogprevenciós eseményen visel majd, úgyhogy gyorsan küldtem egy üzenetet Wilsonnak, hogyha ráért találkozzunk, mert mondani valom van a számára. Wilson nem habozott a válaszsal, olyan érzésem volt, mintha várta volna a hívásomat. Előbb megetettem Oszkárt, miközben hallgattam Emily kélyes nyögéseit, melyeket a masszőre szakértői kezei váltottak ki belőle. Engem ingerülten zavart ki a szobájából, miután a madara szokás szerint lekurvázott. Feszültebbnek tűnt, mint előző nap a buli után. Nemigen tudtam az okát, még az is megfordult a fejemben, hogy egyszerűen ilyen típus változik a hangulata, mint az időjárás. Nagy sztár, vannak problémái, még ha én élete legnagyobb problémájának egyelőre csupán azt láttam, hogy foggal körömmel ragaszkodik egy férfihoz, aki csak szórakozott vele. Beültem a piros sportkocsiba, és bevallom, hirtelen én is menőnek éreztem magam, akárkinek nem jut ilyen járgány, és igaz, hogy nem az enyém volt, de mindenki más, aki látott benne, hihette azt, hogy a lobogó szőkehajú nő egy híresség, vagy egy rémgazdag pasas nőcskéje. Nem nagyon tudtam, hogy jutok el a Rodeo Drive-ra, de a GPS természetesen most sem hagyott cserben. Épp az üzlet előtt parkoltam le, ahol már vártak, és gyönyörűen csomagolt hatalmas dobozban a kezembe nyomták az ominózus ruhát. Vetettem egy pillantást az árakra, és majdnem dobtam egy hátast. Egy ilyen gönc árából simán tudtam volna venni egy egész pöpec kocsit magamnak. Ki az az állat, aki ennyi pénzt ad egy ruháért, amire nincs ráírva, hogy mennyibe került, pont úgy néz ki, mintha a Bloomingdale-ben vásárolta volna, csak épp a címkéje más. Miért nem adják az éhezőknek ezt a pénzt, miért dobják a kútba? Dűnyögtem magamban, de közben azért megsimogattam a hófehér dobozt, melyre aranybetűkkel dombornyomták a designer nevét. Elgondolkodtam egy pillanatra, ha megtehetném, hogy ilyen drága ruhákat hordjak, vajon akkor is az éhezőkön járna-e az eszem, vagy a pénz megváltoztatja az embert? Érzéketlenné teszi más baja iránt. Épp betettem a sportkocsiba a nagyon elegáns dobozt, behajoltam, ahogy kell egy ilyen lapos autóba, amikor valaki megérintette a karomat. Megpördültem, hogy életem árán is megóvjam a borsos áru terméket, de csak vélezon mosolygott rám fölőről. Ne ilyezges, mert megjárod, egyenesedtem fel, szerintem fenyegetően, de viazzom felnevetett. Mit csinálsz velem? Csúnyát mondasz rám? Megverlek, vontam meg a vállamat, aztán én is elnevettem magam. Tegnap sikerült alaposan helyben hagynom egy ficsúrt, úgyhogy jobb, ha félsz. No csak, emelte meg a szemöldökét a nyomozó, és végignézett rajtam. Sajnos ok nélkül, csóváltam meg a fejemet. Viszont van itt más? Gyere, üljünk le valahol, fogta meg a kezemet. A Rodeo Drive-ról lekanyarodva, a Brighton Way-en behúzott egy kis kávézóba. Tegnap elmentünk Rosalinda Lamartine születésnapi napi partijára, minden jól is ment addig a pillanatig, még meg nem érkezett Sven Erickson és a felesége. Abigail Eriksson terhes. Hoppá, húzta össze a szemét Wilson. Csak hogy ez nem érte meglepetésként Emilit, már tudott róla, bizonyára Sven elmondta neki, amikor legutóbb nála járt. Ennek ellenére annyit ivott, mintha minden erejével azon lenne, hogy alkoholmérgezést kapjon. Majd láttam, hogy egy fiatal, szintén nem józan figura molesztálja. Oda léptem és helyre a fickót, akiről kiderült, hogy a stúdió igazgatójának a fia. De még mindig nem ez a lényeg, hanem az, hogy végül hazafelé a kocsiban Emily kibökte, hogy valójában ő rendezte így az egészet, azt akarta, hogy Erik Szom féltékeny legyen. Megdicsért, milyen hatékonyan léptem közbe, és közölte, hogy a jövőben kifejezetten bizalmi feladatokat fogok kapni, nem kell éjjel-nappal őriznem, mert rájött, hogy a fenyegető valójában csak egy bolondra rajongó lehet, és már nem is fél tőle. Így. Egyik pillanatról a másikra. Két napja még hiszti rohamot kapott az újabb levéltől, most pedig nincs szüksége védelemre. Tehát arra sincs szüksége, hogy megtaláljam a levelek íróját? Ettől tartok, bólogattam. Szerintem hamarosan megkér majd, hogy hagyd a fenébe az egészet. De szerintem itt valami nem stimmel. Valami történt, ami megváltoztatta a véleményét a levelekkel kapcsolatban. Vagy az a hajléktalan kinézetű londoni pasas, vagy Sven mondott neki valamit. Kaptál már információt James Coltonról? Nem, ráztam a fejemet. Még nem válaszolt a kolléganőm. Kolléganőd? Kapta fel a fejét Wilson, én pedig csak nem rosszul lettem ilyettemben. Elszóltam magam. Annyira megbíztam a nyomozóban, hogy nem figyeltem. A volt kolléganőm a cégnél neki írtam, hogy segítsen kideríteni kolton hátterét. Ő belelát az adatbázisba. Bágtam ki magam, és reméltem, Wilson nem vette észre pillanatnyi zavaromat. Értem, bolintott, és úgy nézett ki, mint aki elhiszi a magyarázatot. Viszont így lőgyakorlatra sem mehetek, vetettem fel a másik problémát. Helyette a Rodeo drive flangálhatsz, vigyorodott el a férfi. Nem mindegy, minek nevezzük. Mi lesz a pontos feladatod? Nem tudom, vontam meg a vállamat. Minden, ami egy asszisztensnek. Most például egy ruhát kell elvinnem. Ilyen fontos feladatokat bíz rám. De elvileg nekem kell szerveznem a programját. Holnap egy prevenciós előadásra megyünk. Lehet, hogy a kozmetikusát, masszőrét, személyi trénerét is nekem kell felhívnom ezen túl. Fogalmam sincs, gondolom, ma megtudom. Vagyis holnap nem találkozhatunk, vonta le a következtetést Wilson. Kicsi az esély, mosolyodtam el. Viszont találtam valamit Emily fürdőszobájában. Ezt megnéznéd? Vettem elő az apró tablettát tartalmazó kis műanyag zacskót a táskámból. Wilson a kezébe vette és megnézegette. Szerintem valami parti drog, tájékoztattam a sejtésemről. Esélyes, nincs ajta semmiféle jelzés. Elvihetem? Persze, bólintottam. Megnézetem, van egy labor, ahol szívesen segítenek nekem. De miért érdekel? Végtére is nem Emily után kellene kutakodnunk, igaz? Igaz volt, és valóban furcsának is tűnhetett a nyomozó számára, hogy a megbízója dolgai közt keresgélek, de erre már megvolt a bevált magyarázatom. Nem szeretem a titkokat, és Emily titkolózik. Az a feladatom, hogy megvédjem, ezért mindent tudnom kell róla. Azt is, ha drogozik. Túlságosan ismert, sokan akarhatnak neki rosszat. Ezzel nem tudok vitatkozni. Mikor látlak legközelebb? Váltott témát Wilson. Igyekszem elszabadulni. Most, hogy Emily szerint védelemre nincs szüksége, talán szabadabban mozoghatok. Mosolyogtam. Jól esett, hogy Wilson látni akar. Persze tudtam, hogy mi a célja, de én abban semmi rosszat nem találtam. Miért is lenne rossz, ha egy ilyen pasi vágyik az ember lányára? Amikor visszaértem a házba, Emily nem tartózkodott otthon. Marita közölte, hogy fogalma sincs hol van, nem szokta velek közölni, merre van dolga. Nem tetszett, hogy nem tudom, merre jár a színésznő, de semmit sem tehettem, így duzzogva kiültem a medence partjára a telefonommal, és végignéztem az üzeneteimet. mandy -től semmi nem érkezett. Duál azonban írt, ahogy az anyám és Lézi is. Sőt, még a Hugo is küldött egy felháborodott levélkét, amiben kérdőre von, Miért nem jelentkezem? Gyorsan mindenkinek megértem, hogy jól vagyok, duál levelét hagytam a végére. Azt gondoltam, a főnököm már a parti estéjé jelentkezik, és kommentálja a történteket nem csak a verekedést, hanem azt is, ami előtte történt köztünk. Tegnap este azonban semmi nem érkezett tőle, és ma is csak pontban délben szent a magát, hogy bármit is hozzáfűzzön az eseményekhez. Örömmel láttam, hogy a szemtelenül drága önvédelmi oktatása minden fontot megért. George Weichstein, akit padlóra küldött, még egy óra múlva is ápolásra szorult. Ne aggódjon, a jelenlévő színésznők lelkesen ápolgatták. Remélem, hogy ezzel az akciójával bizalmat szerzett Miss montgomery mert fogy az idő. Ne bízza el magát, ügyes volt, de ez pillanatnyilag kevés. Hallottam egy plegyket, miszerint George minden friss színésznőt meggyőz, hogy az út az apjához az ágyán keresztül vezet. Talán Emily-t is megzsarolt a korábban. Talán még a fenyegetésekhez is köze van a fiúnak. Kérdezzen rá, szívesen meghívtam volna ma ebédelni, hogy tisztázzunk néhány kérdést, de sürgősen vissza kell repülnöm Párizsba. Majd legközelebb. Pierre Duval. Majd legközelebb, mutyogtam magamban. Vajon mit akar tisztázni? Furcsa érzésem volt állal kapcsolatban, és ez a levél sem segített, hogy megértsem a pasast. Azt azonban elhatároztam, hogy ma, ha Emily végre hazaér, felvetem a George kérdést. Ezt meg is írtam a főnökömnek. A levelemben nem tértem ki az ebéd kérdése, fogalmam sem volt, mit írhatnék neki ezzel kapcsolatban. Emily este hét után érkezett meg, hatalmas napszemüvegben, kendővel a fején, és azonnal a szobájába vonult. Nem úgy nézett ki, mintha beszélgetni akarna bárkivel is, ezért lepett meg, amikor tíz perc elteltével leszólt, hogy látni akar. Vigyek fel egy üveg vodkát, két poharat, és egy doboz cigét a nappali komodjának felső fiókjából. Mindent összeszedtem, és nagy reményekkel indultam fel az emeletre, hisz két poharat rendelt. És csak én voltam a házban, akivel iszogathatott. Kopogtam és benyitottam, majd hátrahököltem, amikor megláttam a nőt. Az ablaknál állt, a fény tökéletesen megvilágította az arcát, mely úgy fel volt dagadva, mintha összeverték volna. Mi történt? hebegtem, és gyorsan letettem az asztalkára az üveget és a poharakat. Remnézett és kifejezéstelen tekintete szinte a padlóhoz ragasztott. Semmi érzelem nem tükröződött az arcán. Holnapra jobb lesz. Tölts! – utasított. De még a hangja is furcsán csengett, mintha nem is ő beszélne. Megembereltem magam és töltöttem. Tisztán? – bámultam rá. Nehezen tudtam levenni a szemem a püffet arcról. Bólintott, majd elfordult. Ne bámulj! Nem láttál még ilyet? Nem – ráztam a fejemet. Kozmetikai kezelésem voltam, holnapra gyönyörű leszek. Csak most nehezen tudom mozgatni az arcizmaimat. Holnap viszont, vágott egy torz grimaszt, amit nyilván mosolynak szent, minden a helyére kerül. Botox? kaptam észbe, és átnyújtottam neki az egyik poharat. Nem, rázta a fejét, ez annál újabb, tudod, nem öregedhetek meg. Most nem. Vár egy szerep, és sorban állnak a húsz éves fruskák érte. Én akarom azt a szerepet. Öltle le a poharával a kezében a kanapéra, majd az egyik fotára mutatott. Leültem én is, de csak forgattam a kezemben az italomat, nem szerettem a vodkát, tisztán meg pláne nem. Így áll, parancsolta. Erről nem beszélhetsz senkinek. Nem tudhatják, hogy kezelésekre járok. Azt hiszik, a szépségem a természetműve. A szépséged a természetműve ellenkeztem. Jó alapanyag nélkül hatástalan lenne a kezelés. Azt hiszed, grimaszolt újra. Az orrom, az arccsontom, a tokásodásra hajlamos állam. Azt hiszed, így néznék ki, ha nem költök súlyos összegeket a világ legdiszkrétebb plastikai sebészére. Egy kis korrekció, itt, egy kicsi, ott, nem sok, hogy ne legyen feltűnő. Értem. Ámultam, és egyre izgatottabb lettem. Először nem értettem, mi lelte, miért avad be ezekbe a titkokba, de aztán újra az arcára nézve rájöttem. Magányosnak tűnt. Végtelenül magányosnak és szomorúnak. Hirtelen az jutott az eszembe, hogy valójában nem is testőrt, hanem barátnőt akart importálni magának Londonból. Valakit, akiben megbízhat. Valakit, akivel beszélgethet, aki egy kicsit a régi életéhez köti. Amikor talán még voltak barátai, nem csak érdekkapcsolatai, amikor még önmaga lehetett, amikor még tudta, miért szeretik. Megsajnáltam. Tegnap bebizonyítottad, hogy számíthatok rád, mondta, és felhajtotta az italát, majd felém nyújtotta a poharat, hogy töltsem újra. A mozdulata kisé bizonytalan volt, a szeme is zavarosnak látszott, mintha ez már nem az első itala lenne ma, aztán mást gondoltam. Biztos, hogy lehet inni erre a kezelésre? Újabb grimasz volt a válasz, majd megrázta a fejét. Nem, de kitértek el. Valami öröm nekem is jár. Nem mertem vitatkozni vele, annyit tehettem, hogy figyelem, és ha a túlzásba esne, megmentem. Úgy döntöttem, itt az ideje a kérdezősködésnek. Nem lett baj abból, hogy tegnap megütöttem Mr. weinstein -t? Nem. George régi ismerősöm húz fel a száját. Úgy hallottam, kikerülhetetlen típus, bár lehet, hogy csak pletyka, jegyeztem meg, és nagyon reméltem, hogy ráharap erre a mondatra. Ezt ki mondta? Ihallgattam egy beszélgetést a partin. Arról beszélgetett két nő, hogy George minden színésznőt letesztel. Emily furcsán, kisé, kásás hangon felnevetett. Ez nem plegyka, ez igaz. George olyan, mint egy előszoba. Rajta keresztül lehet bejutni a házba, ami ez esetben a stúdióban készülő filmek jobb szerepeit jelenti. Persze csak a csinosabb színésznők részesülnek ebben a kegyben, a csúnyákat békén hagyja. – Ez szörnyű? – csóváltam meg a fejemet, mire Oszkár, aki eddig csendben volt, szinte észre sem vettem, hogy ott van, égtelenül elkezdte rikácsolni a szokásos szövegét. – Perra, perra! – Azonnal hagyd abba, te rohadt dög! – ordított rá Mili. majd odaugrott a kalitkához, és tiszta erőből rácsapott a rácsra. – Rohadt szemét dög! Te vagy a kurva, te ostoba állat! Ki fogom tekerni a nyakadat! – Meg én is megijedtem, képzelem a madár éltát. Döbbenten néztem Emily dűkitörését, hisz elméletileg rajong a papagáért, imádja, dédelgeti. És bevallom, féltem, hogy a rács eltörik, elhajlik, szétnyílik. tudja fene, mi történik vele, a madár kiút és szétmarcangol. De szerencsére a kalitka egyben maradt, hál' Istennek masszív szerkezet volt. Emili rádobta a takarót, fújt egyet, mintha a dühét párologtatná, aztán kinézett a felső terasz felé. Gyújtsunk rá! Indítványozta teljesen higgadtan. Nem tudtam követni a hangulat változásait, de azért próbáltam természetes hangot megütni. Azt szabad? Egyel talán nem. Árt a bőrnek. De egyszer élünk, nem igaz? És ez kivételes eset. Felállt távirányítóval, kinyitotta a felső terasz üvegajtaját, és kisétált, én pedig követtem. Itt még nem jártam, kényelmes, puha bútorokkal rendezték be. Különösen tetszett a kör alakú ágy, melyen akár hárman is kényelmesen lefeküdhettek volna. Emily egy lengő fotelbe vetette magát, és felém nyújtotta a kezét. Adj egy cigit, kérlek. Evittem neki egy cigarettát, meg is gyújtottam, majd letelepettem az egyik napozó fotelba. Gondoltam, felveszem újra a fonalat, mert nem bíztam benne, hogy Emily még emlékszik a két perce beszéltekre. Szörnyű, hogy így kihasználják a nőket. Kik? merett rám a színésznő, mintha nem is mondott volna semmit korábban. A George félék, emlékeztettem. Ja, igen, de mindenhol ez van. Akinek nincs gyomra, ne akarjon sztár lenni. Itt a tehetség kevés, a szépség is kevés. A kettő együtt plusz némi kapcsolat már elég lehet. A némi kapcsolatot pedig George jelentheti. Ő szinte intézmény, a bejuttató ember. Nem is haragszik rá senki, hisz inkább ő mászor rám, mint egy pocakos, izzadó vénember, akinek folyik a nyála miközben próbál elélvezni. Úgy beszélt, mint akinek komoly és személyes élményei vannak ez ügyben. De ennek nem szabadna így történnie, csóváltam a fejemet együttérző arccal. Nem szabadna. Te hol élsz? Nem csak a filmiparban megy így, mindenhol. Azt hiszed, a fiúk jobban járnak. Ők se a két szép szemükért kapják a szerepeket. Kapcsolatokat kell építeni. Én például... kezdte, de aztán elmerengett. A kert felé nézett. Követtem a tekintetét. Páz épp a sövény nyírta, félmesztelenül izzadt, miközben dolgoztak az izmai kreol bőre alatt. Én például a megfelelő emberekkel találkoztam, és már Londonban kinéztem magamnak Harryt. Tudtam, hogy ő lesz az ügynököm. Ha az ember szégyellős, távolságtartó, akkor nem jut egyről a kettőre. Céltudatosnak kell lenni. És tudtam, Harry az az ember, aki bemutathat a fontos embereknek. De hiszte a brit film szerepeid miatt kaptál itt lehetőséget, nem? Emily csúnyán felkacagott. Nem tudtam eldönteni, hogy a kezelés eredménye, ez a kisé elkeseredett sátáni hang, netán a vodka hatott rá furcsán, vagy a kérdést talált a pokolian viccesnek. Igen, úgy volt, komolyodott el, és emellett azért nem ártott jobban lenni a döntéshozókkal. A pocakos, izzadó nyálcsorgatóval, dünnyögtem magam elé. Emily rám nézett, és úgy láttam, mintha megpróbálná összevonni a szemöldökét. Elítélsz? Nem, dehogy, nyilván nem volt más lehetőséget, feleltem gyorsan. Magamban azonban azt gondoltam, hogy mindig van más lehetőség. Például maradhatott volna Londonban. Azt hiszed, hogy Londonban más a helyzet? Találta ki a gondolataimat. Ez a világon mindenhol így megy. Ha nem a stúdió igazgatója, akkor a sztárügynök. Ha nem a sztárügynök, akkor a szereposztó. Ha nem a szereposztó, akkor a rendező. Persze lehet másképp. Például, ha beleszületsz egy filmes családba, vagy olyan kapcsolataid vannak, melyek miatt nem szükséges áldozatokat hoznod a filmkészítés oltárán. Vagy olyan iszonyatosan tehetséges vagy, hogy az egész világ ismer még azelőtt, hogy Hollywood ismertétenne, tenne. Lazán megvonta a vállát. Aki nagy sztár akar lenni, annak számolnia kell azzal, hogy áldozatokat kell hoznia. Ez van. Ha nincs hozzá gyomrod, idegrendszered, akkor menj eladónak a tesco Habár, ha csinos vagy, a menedzsered egy kis előrelépésért biztos meg akar majd dugni. Az a nő, aki elég okos, kihasználja, hogy a férfiakat a farkuk irányítja, és mindent elér. Aki nem elég okos, az... Eladó nő a Tesco-ban, fejeztem be a monológiát. Így, bólintott Emily. Elfogadhatod, hogy a világ így működik, vagy harcolhatsz ellene. De a szél malomharc, semmi értelme. Nem vezet sehova illetve felfelé biztos, hogy nem. Értelmesen beszélt, de a hangja néha megcsuklott, érezhetően jóval kevesebb szeszre volt szüksége most, mint máskor. Nem hiányzik London? Döltem hátra a fotában. Nem. Rászta határozottan a fejét, aztán elkomorodott. Nincsenek jó emlékeim. Barátokra gondolok, családra. Magányosnak látszom? Igen. Londonban is magányos voltam. Itt gazdag magányos vagyok, az sokkal jobb. Mindent egyedül értem el, mindent magamnak köszönhetek. Újra töltette velem a poharát. Az én helyzetemben ostoba bolond lennék, ha elhinném bárkinek is, hogy önmagamért szeret. Jobb a magány, abban nem csalódsz, hajtotta fel egy húzásra a pohara tartalmát. És jó, ha sok pénzed van, mert nem kell hálásnak lenned semmiért, mindent meg tudsz fizetni, még a társaságot is. Emelte felém a poharát, jelezve, hogy rám gondol. Habár Sven, folytatta, most már határozottan akadozva. Ő talán képes lenne ezt a magányt előzni ebből a házból. Csak hogy Svennek van egy fiatal terhes felesége, aki nyilván szül neki egy egészséges porontyot, akivel aztán majd zsarolhatja Svent. És a fiatalság, a gyerek és a pozíció, amit betölt a stúdiónál, olyan erő, de olyan, amit nem könnyű legyőzni főleg, hogy én sem fiatal, sem terhes, sem producer nem vagyok. Emilinek megbillent a feje, és hátrahanyatlott a lengő fotelben. Egy pillanatig döbbentem bámultam, aztán magamhoz tértem, és odaugrottam hozzá. A szája elnyílt, a szemét lehúnta. Kitapintottam a pulzusát, kicsit szapora volt, de egyenletes, a légzése sem akadozott. Egyszerűen elaludt, vagy elhájult beszéd közben. Hirtelen nem tudtam, hogyan szedjem ki a fotelből, egy lengő fotel leng, ez a lényege, nem lehet stabilan megtámasztani. Tudtam, soha nem fogom elmesélni Emilinek, hogy kicibáltam a fotelból, majd a két karjánál fogva húztam be a hálószobába. Amikor megpróbáltam feltenni az ágyra, kétszer elejtettem, kicsit koppant is a feje a padlón, de nem tűnt vészesnek az ütés, csak utána sikerült normálisan lefektetnem, totálisan eszméletlen volt.